Гамбург, 2004 Коли я зійшов на головному вокзалі, звідусіль долинала музика. Я подумав, от молодці, завжди щось несподіване. Музика була класична. Камерні і фортепіанні концерти, симфонії, увертюри. Вона звучала з кожної шпарини в кожному з прилеглих коридорів і підземних сполучень. Увесь вокзал було перетворено на велетенську філармонію мобільного типу. Тобто на філармонію зі змінним потоком слухачів, які циркулюють сюди і туди, вдаючи при цьому, наче так усе й повинно бути. І нічим уже їх не здивуєш. У Денвері, штат Колорадо, хтось розповідав, наче потрапив до ресторану, в якому офіціанти – обслуговуючи гостей, паралельно виконують оперні арії. Юрба, а краще сказати публіка, на Гамбургському головному вокзалі поводилась так, наче всі вони щойно з Денвера, і класична музика вже просто таки в'їлася в їхній щоденний побут. Я вирішив покружляти вокзалом, тим більше, що неправильно розрахував час, і в мене з'явилося трохи зайвого – Якість відтворення в деяких місцях здалася мені цілком пристойною. Іноді я впізнавав автора, іноді виконавця, іноді не впізнавав твору. Музичне тло надавало всьому навколишньому особливої, ніби в поганому кінофільмі, значущості. Згадався анекдот про музику з гучномовця в осінньому парку. «Це часом не глинка? запитує перехожий меломан зустрічного добродія, котрий завмер посеред алеї, задумливо опустивши голову. «Та я й сам думав, що то Глинка, а то гімно», – відповідає задумливий добродій, не відводячи очей від носаків своїх черевиків. Анекдот походить з бородатий, але згаданий своєчасно. Напевно, подумав я, така собі культурно-соціальна акція місцевої влади, щось на зразок поезії в метро. А тут, напевно, якісь симфонії вокзалу, струни залізниць, колеса класики, чи якось подібно. Наступного дня я знову там крутився, і знову звідусіль долинала музика. Третього дня... Я з головного вокзалу, там усе ще лунала музика, вирушив через колишній кордон до колишньої Данії, тобто до станції Гамбург-Альтона, щоб зустрітися з Наташею. Наташа нині живе в Гімалаях і навчає англійської та польської мови нащадків непальського короля. Вона не вміє ставити банальних запитань, тому навряд чи вона спитала, як мені подобається в Гамбурзі. Але припустімо, що вона спитала саме про це. Я кисло збрехав, ніби мені найбільше сподобалася класична музика на вокзалі. «У такий спосіб вони відганяють наркоманів і просто бездомних», пояснила Наташа, «бо ті не витримують класичної музики. Через дві-три хвилини їх починають так ламати, що вони воліють бігти подалі, тільки б не чути більше цього знущання». Відколи це запровадили, ти не побачиш у вокзальній околиці жодного бомжа. Ну от, знітився я і задумливо глянув на носаки своїх черевиків.